Префект, боячись, щоб хто не заразився, порозганяв натовп повагою свого уряду і своєї палиці, поставив сторожа при дверях хати, а сам приступив до громадки старших шляхтичів, що стояли на вулиці. Дзін добрий, пані префекці, поздоровили його шляхтичі, кланяючись шапками. Гм, панове братця, треба би порадитися, що робити з дитиною. Так годі кинути її на вулиці. Старшина переглянулась і пошухалася в голові. «Та ж це ще дитина, відізвався один, без груді не обійдеться. Було це якби явна перешкода, щоби хто змилувався над дитиною. Гм, правда й те, але таки годі, гм, ну що ж, сказав префект і поглянув на громаду. Всі мовчали, ніхто не ворухнувся. Коли ви, панове, не хочете, то я її візьму, каже Япчак, держачи на руках дитину вже нагодовану. Дитина, наче відчуваючи свого покровителя, усміхнулася до Япчака і ловила його вуса своїми голими рученятами. У мене, мовив далі Япчак, недавно взяв Бог таку дитину, тож і сорочинка знайдеться, і хліба, слава Богу, не купую. От якось вигодується. На ті слова шляхта заворушилася. Ще чого? Щоб шляхетська кров валялася по хлопських припічках. Ми не допустимо до того, хоч би мали дитину чергою годувати. Гм, пусте балакання», – промовив префект. «Дитина не теля, щоб їй чергою по тижню годувати. Або кажіть, хто бере дитину, або ні, то зараз віддам її Ябчакові. Годі так дитину змарнувати. Але як візьме Ябчак дитину – то візьме і двадцять моргів ґрунту, що Лукаші залишили, котрого вона прав на спадкобірчені. Аж тепер нагадала собі шляхта, що покійний Лукаш лишив двадцять моргів доброго ґрунту і хату. Нагадала собі, що був багачем, що в нього, звичайно, був наймит, котрий тепер десь подівся, мов, у воду вскочив. Та моя жінка має малу дитину при грудях, могла б «Цю годувати?» – відізвався несміло Ян Фльорків. «А моя хіба не потрафила би цієї штуки?» – заговорив уже сміліше Стефан Миколаїв. «Вибачайте, панове, покійна Лукашиха була моєю рідною сестрою», – сказав Андрій Лукашів, виступаючи наперед. «Не було що казати на таке тверде слово. Префект казав віддати дитину Вуйкові. Той приступив до Япчака, що готовий був взяти дитину і без ґрунту. «Га, на і так буде», – сказав і подав Уліньку Андрієві. В тій хвилі дитина розплакалася, та не знати, чи загризла її в животику надше випита пожива, чи, може, несвідома дитяча душа відчула недолю, яка її жде. Над'їхали холерники, витаскали тіла Лукашів із хати, вложили в скриню, що була на возі, і замкнули віко. На наказ префекта повиносили з хати солому і забруднене плаття, зложили назад воза, позамітали і повідчиняли вікна. Під час цієї роботи усі присутні клякали та молилися шепотом. Опоравшися зі всім як слід, холерники посідали на віз, один узяв вішки в руки, гукнув на коней, луснув ботогом, віз, викутився на вулицю і погнав стрілою. Ще не затих голос дудніючого возе, як уже всі розійшлися з Лукашевого обістя. Лиш один вартовий остався, поки префект не прибив на дверях громадської початки. Япчак, сумний, переліз через плід і взявся до своєї роботи. Андрій Лукашів поніс дитину, що голосно кричала, а цілий натоп людей поплівся за ним. Ось так розсталася Олюнька зі своїми батьками, яких до цієї пори не пізнала гаразд та вже й не мала пізнати на цьому світі. Розділ другий Анна, жінка Андрія Лукашевого, була зайнята важливою роботою. Вона винесла на подвір'я варену бараболю, дробила її пальцями і кидала гусям а ті поквапно збирали своїми жовтими дзьобами. Саме тоді Андрій, придержуючи одною рукою дитину, другою відчиняючи хвіртку, увійшов на подвір'я.